دنیو اف ام اهر چې ارت ورکړند زنګ دې پر هرو خبري شایر واي جوړ میرا تطسو خبري شایر واي جوړ میرا تطسو د پونټونځغ راډیو قدرمنو مؤمنو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هله د چروغ او جوړي است ځوان چاریم په خیري خوشاله چې د پونټونځغ راډیو د سپو د لاري یو ځل بیا د اهال خبرونه نکات سای سره شریکو نو نوبه اختر دلستر په اوشکي و بالي جي بسم الله الرحمن الرحيم د شهید مولوي عبد الغفار بريالي د هاردنمي ديوان د كتاب په پيلا ما پر هغه باندې خو بحث وسو چې په فهم شريف او په ناتیا كلام سره راپیل سو يو راز د شهید مولوي صاحب د هاردنمي کتاب د پات متن او الوسطينيت د د احر یو بل انوان د محبوبہ په نام دی غټلی ننګو ترتا جار محبوبہ غټلی ننګو نام سره ترتا جار محبوبہ دلکشه دلنواز و دلدار محبوبه زما روح او بدن دواړه ستا وروح ته زما روح او بدن دواړه ستا وروح ته سپلنې قربان تر مدینې څخه کندهار محبوبہ کټول جهان جنت سی بلتاره ته دوژخ کټول جهان جنت سی بلتاره ته دوژخ پر جنۃ البقیاء غواړم مزار محبوبہ رشتہ چستا په زولفو می تړلې دی ایمان رشتہ چستا په زولفو می تړلې دی ایمان پایتخت میستا دستور ګودزړه شهر محبوبہ قسم استاد مریم رئي پشتون عبد الغفار قسم استاد مریم رئي پشتون عبد الغفار د خدای حضور ته ده افتخار محبوبہ شای دا شایر راوی جوړ میره د شایر د هېلې پنه م یو بل شیر همداسته دی صبح غاسه ساقي خلاص میخانه کا صبح غاسه ساقي خلاص میخانه کا د صحبا پيوه او قوت مي کا سوره رنگ په فنا کې بقا مومم سوره رنگ په فنا کې بقا مومم ودې اورثمي جان سوزا پروانه کا درپدasem انتظار د غمره در پیداسم انتظار د غومره بس دی در داخلم د دی اور په استانکا کلندر له عقل تلې مروريم درندي پسر خوشي مستانه کا کيوڅات کي په ابي حيات گټ سي کيوڅات کي په ابي حيات گټ سي مهتر خزر به لجبند بيګانکا سر به هوشه مست نشه پروايه نکرم سر به هوشه مست نشا نشه پروايه نکرم زهیدان کمی پخلوکی افسانه که شوریده لعوبالی وحشی موسلاکس بم. شوریده لعوبالی وحشی موسلاکس بم گرنم بخت می دعونقا پا اشانه که بریالهیم بریالهی باده مشربه. بریالهیم بریالهی باده مشربه ست ساله مایمی پنام را پیمانه که صبح غاسوا صاحي خلاص میخانه کا د صحبه په یو غلط می دیوانه کا یقینا د مولوی صاحب د شیر هر موضوع او هر بیت دلچاس او جذاب دي شهید مولوی صاحب عبد الغفار بری الی د اهرنیم کتاب په 1500 صفحه کې چیر ترن چیر ته حیا د تاریخ چیرمه وه زاهده هده د بیا بیا چیرته زه چیرته توبه چیرته تقوا د بل اور مخ په خاصو کړره غړزي چیر تران چیرته شوخي چیرته دریا ژړه لمور ته مغواړه دریا ژړه لمور ته مغواړه چیرته مې چیرته مستي چیرته ژړه د پرهیز پښیمساقې کړې خبرګی ماته د پرهیز پښیمساقې کړې خبرګی ماته چیرته شل چیرته مزل چیرته صحرا په خلوت کې م زهرا چی وی ګرام نه يم په خلوت کې م زهرا چی وی ګرام نه يم چیرته داش چیرته ماهی چیرته خوشی خوشی راته موایت به چیرته م زه چیرته دحد چیرته دوا خوش خوشی را تا ما وایه طبيب چیرته مل چیرته لحد چیرته دوا ملامات يم چله شیخ هرندې غاړم چیرته خاص چیرته جماد، چیرته وینا هر سر وړ د جې درد ندی بریا لیا. هر سر وړ د جې درد ندی بریا لای چیرته تاج چیرته شاهي چیرته ګدا او چیرې موه زاهد د بیابا چیرې موه زاهد د بیا بیا چیسته زه چیسته توبه چیسته تقوا زړه خپل یو وکړه چې دړه اولفت یا نوی پرشتہ صفکار د درواغه مرحبا په خپل لاپی د دوستی وهې دورنګ په خپل لاپی د دوستی وهې دورنګ په باطين کې ایوي پټه مودع کوم د عقل کوم کم کم کمال دی ان پهه چې دل وړه تر هر څه پل زرع ای بکړه پټ زما د یو وایه پل زرع ای بکړه پټ زما دا یو وایه وای. لويجدان وکړل شرم او حیا زما ورور لر انساب تر لره بوې اسنه چې زنام وایم طلا زه د ځان پیغام لا ثمره خفنیم لیکن ساده شخصیت ور نه ده خپل گریوان محکمه عقل کا ذکر. خپلګریواندي محکمه اقل کاذیکه ملامات کړه ځان د ف په پته د زخمی وویناوي واړه جستا ګاټه د زخمی وویناوي وواړه جستا ګاټه او که نه هر چکې پل بې بیا او که نه هر چکړې پل بې بیاون داې راغی میراتخور د دا مییوناب داې راغی میراتخور د مییوناب بیا به ولټوی اور د میوناب چنه خوم او نه جام لري جواب پر ثقه باندې پور د میوناب مرشدان د سومیعه په امن او واري په نوبات چې جوړسي شور د میوناب زاهدان میخوري کاند په محراب کې زاهدان میخوري کاند په محراب کې ظفرار سوم پتش تور د میوناب د دا عباس داد او انصاف دی د دا عباس داد او دی منصفانو لا هم واډ تاوان نور د میوناب بریالته که هر ځای دا دار الفرح سه ساسو سړي لیلیهور د میوناب او قبيح او مليح دا غا صنعتي چې په پیلم کې په یونو کې باریکول پادر شو کیره په پای کې پا برته جواب ورکولس دڅک阿拉伯 کم کنه کوي عتاب دشکارابیا کوم کنه کوي عتاب د پاخه زړګي ل زخمه صکباب دشکارابیا کوم کنه کوي عتاب د پاخه زګر ل زخمه صکباب چې ممازی ورنيږه کړ پکشي ډوبسو غم پښتا زړمی د منی دریاب. عباسمواې چې کاږي په ورو ورو راڅوشلې دی د صبر ټینګ ثنا که اسومې په زور کړ نه په ولاری د اه غشي رقیب خانه خراب شدي فروت دي چخيشت پکري وکاجي سر شهيد تنمد هجر په خناب ته زحمت تر بانډراغي سو يتابه د مطرب له گوشمالي سره باب تر پزور لا قرار قرار خوجيږي ترپزور لا قرار قرار خوږیږي خرس خوز نمی په کتو د شوخ کباب کشل کال په شپروت سول بنسی د عشق سوی کزان یوپ کلی په ګردا په او پورین تندې راکه ای ساقی یو جام تازه ګل كون شراب کله دغه قسمه واړې صنعتونه بریاړې ورزنه ډاکلر کتاب دا المرتب یو صنعت شپهږم چې غم کوي را قریب اول عشق دوهم فراق دریم رقیب شپهیزم چې غم کیرا قریب اول عشق دوهم فراق دریم رقیب ورېتوي مې په دوژخ د جدایي کې اول بخت دوهم فلک دریم نصیب زهر ماره د شفا په جام کې را اول شیخ دوهم ناسح دریم طبيب زما د زړه پرشار پزور حکمرانیکا زما د زړه پرشار پزور حکمرانیکا اول سوز دوهم الفت دریم حبيب ترګرلاندي به رنگ تک جړکړم اول درد دوهم اياس دریم لبیب ترګرزلاندي به رنگ جړ رنگ کړم اول درد در دو یاس دریم لبيب د تقوا جامعې وښې از مه له تنه د تقوا جامعې وښې از اول ناز دوهم ادا دریم غضب دې دره, دره تيزو پر بيدردو بريالي کړم دې درو شانو پر بيدردو بريالي اول شور دوهم جوش دریم شغب <تصفيق> مات دا سیلاب د سرکو او اسکو په مات که د نوح په جزیره کې سو اسمان مات دا سیلاب د سرو او په طوفان مات ک د نوح په جزیره کې سو مات د غمزو قطا تریک چې دی یاغې سي د غمزو قطا چې دی په یو جمله میکړي د رکاروان مات دا د سري شونډي ما یې په خنداک لري د حقیقت مرجان مات چې د سروز ترګوز مريان دی چد سر و استورغو ز مریاندی لیونیسی له حایبته په زنګل کې سیز مریان مات غل په پټه د شپې کور چور او چپا او کړی غل په پټه د شپې کور چور او چپا او کړی ګول می کې راز د ژړه دکان مات شکسته خط ته د مخ په دیباجه کې شکسته خط ته د مخ په دیباجه کې کراضی د کې بیا ګول ته بوراغان مات دلکشی چې دی کوره خط ته توبې کې دیل کاشیتی دی کورا خط د توبیک بریالی برت قسم کی پر خپل ځان او بریالی بیست قسم کی پر خپل ځان <تصفيق> شکاري نور بثوائم له حاله کم مزيات د مور باندېوري برسات نور بثوائم له حاله کم مزيات د مور باندېوري برسات د كونې نو ته منحل شوي چې موږ د هجر محیمات د وېصال کعبه می له خیال د وېصال کعبه له خانه چې مخیم د تصوير قرعہ عرفات شکاري د دلبر دام د زلفانو شکاري د دلبر دام د زلفانو په حکمت له کوم اخلی مکافات لجواب مستغنی د زړو فقیر دی لجواب مستغنی د زړو فقیر دی مساکین یې پاچهان سی په خیرات په شراب او کې زکات مگر نه بوي په شراب کې زکات مگر نه دا د چنه وسی د فرو شوندو زکات د غذاب اه چې پسترګو بانکې پوری د غذاب آب چې پسترګو کې کاندې پوری سره و شوري ارزو سماوات مرحبا مرحبا راس سرجلاده مرحبا مرحبا راس سر جلاد بریاجی سر درسته ایشی دی سبغات او بریاجی سر درسته ای دی سبغات خبري شاعر وای جوډه میرا تطسو د شهید مولوی صاحب د احرنی کتاب په 1500 مصافه کې د کښووت یو بل غزل دا جی خال د زنختان په خط کې ښکاری او کمچ دي پر لیکلیقرآ کوس داج خال د دا زنخدان په خط کې شکاري او کمچ دي په لیکلی قرآن کروس پاس چې چک د تور زول په اتلسکی اطلس که د قهر په لباس کومندان کوت خیال د عش چې نور خیالونه راسهرکله خیال د عشکدي نور خیالونه را سورکله پلوواندي ی تنها پر میدان کوت وز پیژنم دشمن د دوست په شکل. و عیض پیژنم دشمن د دوست په شکل سرمن خور د بورساست پر دکان خښه نوس په کیرمانکی قدر کم سوده یعقوت په کیرمانکی قدر کم سوده یاکوتو چې پر لال دی د سرو شوندو فیضوان خښه نوس ستړي خیال دی طرز هیرو زلف لانج ستړي خیال دی طرز هیرو زلف لانج د سنبل تر سوری لانج باغوان خښه خدای پزل په وې می بریک خدا ی پل پهصال پا م بر کړي زکنتهې د هیجر شیطان کوس او زکنتهې د هجر شیطان کروس چې تا واخست د مولي سب د احر د ټول پینځوسیمه سپی یو شهر تور لباس دي د زبا سپن بشر واخست هسته شکاري لکتن در چل واخست د سري استريغي د اروپا قالب زیب کړي یا سړمې په رېش د ستوري ثمر واخست یا کعبه د تور اټلس په پوس کې پټه یا کعبه د تور اطلس په پوس کې پټه یا پر مخ د تور زلپو گذر واخست بوراغان په پرواز کان دي د ګل څنګ ته بوراګانبه په پرواز خان دي د د ښا کول بورا می غوند واخست کی برجنګ يسود مات مخ په زلفانو کی برجنګ يسود مات مخ په زلفانو کپراون و دو ژخت بستر واخست کج ابرو ترکا کول لانج خدا جي خير خي کی مات مخ په زلفانو کپراون و بستر واخست کج ابرو ترکا کول خدای دې خیر کې کجلات پلاست د قتل خنجر واخیست اخیست په کنار داخلي سري شونډي مناسبه په کنار داخلي سري شونډي مناسبه د یاقوت قدر حوض کوثر و اخیست د احمد لحد ب بیا پر رقص راځي د حمید لحد ب پر رقص راځي بریالی په جیب کې نوې دفتر و اخیست <تصفيق> شاعر وای جو دمیره تطسو واوش چې میستا او شوخ نظر ته نظر واوش د ښارانو پر نشان می زګر واوش څو بزان ساتم د زلفو له خنجره د توبې سپر می لبې تر سر واوش تیز سترګې دې د ورز او په هلال کې تیز سترګې دې د ورز او په هلال کې سټون استاغ د پړمې غېشته المرو او نباتي شوندې ابدارې کړې پناړو د شرابو نباتي شوندې ابدارې کلی پناړو د شرابو په پیاله کې شکر واخف تللی فکر می ستا زل پو پسې کاشکړ للي فکر مسافر خیال می پرنیوی سفر وا او ما غټلې دی روغړ په نره توه چې د تکو پریدګامې ګزار واخست برریی ته شپ هجر هیجر پیشله مه د رژې پهلررم کې ا اخت په سفر کېدي په مفت کوم ظالم سیدمو یور پر او بال مفت کوم ظالم س یادمو یور پر او بال موفت چېله شارو بهر د هوا خال مفت ن پوهده ن پوحده ش هیژو لور شوکتت را س پتییرې کال په کال مف اوولست اولی نرس ی شې زما بدهوروررکې مباده چې دستې سر اومال مفت چې تر او کوچنی پوری شت نصف لدا خبر چې برازیل است په کمال مف چلاله پر بچی بیابان نس خل اوړای شه د شهرت پر زګر خال مف چلمخه د غفلت ریبند و نخلی چلمخه د غفلت ریبند و نخلی لدا نس د شفق پر مخیلال مفت نهقب نیمچ مولاې پهوار راغی نهقب نیمچ ملاې پهوار راغی په نام کې میبی ووجي کي اعلال مفت ل لغازه چې مخشي نه بیا غمه نه به خلاصې ته ځما لغال مغال مفت برالیم د ادب د کوې خاوري مې بوله د در منزره قیل او قال مفتشا جوته <تصفيق> په گل <سؤال> ندی ملامت بلبل <سؤال> کڅ تراجدي گل <سؤال> ندی ملامت بلبل <سؤال> کڅ تراجدي گل <سؤال> ندی ملامت د مینه د اړوه اجدي گل ندی ملامت چزر واره پورس کی داړل کې ژم نه صبرې ژم رقیب می سګ می زاجدي گل ندی ملامت ارځی کا کج دستار پر کج کا کول ورسره شای د کاج خاصیت د پاجری ګل ندی ملامت ارځی کا کاج د پر کج کا کول ورسره شای د کاج خاصیت د باجری ګل ندی ملامت کثرږی په جړاغ دویم او غرق لک کینان کسترگی پجڑا از دویم او غرق لکینعانس د زړه بحر مواج دی گل ندی ملامت خوینن بریا لای د ازرائیل لغبر په خوب کې مرز ملای علاج دی گل ندی ملامت دجیب اور کمی واخست اور د جبی په باروت حاله وابختم بخصه قصاص تخپل سقوت د زړل مرمی د خمل پتند رپټی لکه تر تل اټلس لاند یعقود د جزاء پتا کتل په سر د لیژ مکافات د هاروت وو د ماروت د دماغ عالم می بس بس راتوای غمنامی لمن لغاړي پتا بود فکر او خیال می لتقلده حزازات کا سست اساس لکبیتل العنکبوت د دوزخ دی کبزرخ چپکشي اوسم دا دو جحتی کبزرخ چپکشي اوسم که حیزه د جبروت د لاحوت بريالایم جستجو د ژوند میمکړه بريالایم جستجو د ژوند میمکړه سر می بایلوت په قانون کې درچپوت ساقته ماتلې نست ساکی پاته اوچت زمال لور ناروا محلت د زګر پتک راډکړه لحیات د زګر په تک را ډاکه له د خیزر په ملنی ځمه په غربت د نیګار شوونډ شراب مخې پیاله ده خومرییانو ته رسیژې په نوبتله تصح او لظیناره بخلاص خلاص اوسم ل او اولهظینناه بخلاص خلاص اوسم کمی واخستې ل تاه خپل قسمت د مستانو په مجلس کې لیونسم سیبه پاته وتخانهانه ده که خللوت په کمند د سبولې یې سوت چې باندې پکمند سمبلی یې سوت چې باندې لاس فړه کړه د دورځ او د جنات بریالې تود مضمون ساقته وای بریالې تود مضمون ساقته وای لسړی غزلی نه اخلی عبرت د خبري جوړه میراث پسو د چې دستغو په غمزو چې اسم مکوټ نرغس وسته د دان ژبه تررسټ مادیګار مخ سرګند کلي له خجابه زمرار د شرم په پولوننی کې مخ پټ نه حالو کې د سمان غوش یولاړې شنه هرلوو کې د عسمان غوششي یولاړه چې غضااس به ستا دشونو په کارت چې موندې په کاژه مغضلهانهمونندې د پوټواو په پرمټ کداړه په حیث می غم دلبند وکاج کداړه په حیث می غم دلبند وکاج ساله عشق بی بی زسم خورټ فوج د بحر ته درس د جولان ور کړ فوج د بحر ته دی درس د جولان ور کړ نیو نس په ایرټ او په مرټ چکیاست نتیجه ده یاس باسی بریالۍ به و نه چپ سفر دی کی دین پیا چدا بچو د کی برغندنه کی برجنه یوارز ما و خاطه یو قول د ژوندې پر سر کړنوت پر خالي ډګر لتا ولې ځان ورکړي چې هر ورځې کوي وخپلې شاته بوش تم مارنګ یو سړی ل سړوت کمنی د سخه سرپ کی پشمې کوټ تر فرعون دی و هممان ته همان تشکاری اصل د مینوټ د سلام اچول عار در معلو میژې عجب مب ته ګټه بولې لکه اخیر دومره پکر ه در سره نسته چې ترڅو بهوي روان د او اوګټ دا خورجوا په غم ب ش لګیا کېږي چې پر مرکې هدب سر د کرمبوټ سر ګون کلله خوب به سریرسه سر ګیرې کلله خوب به سر د غپلت پر بیستر مواها من جوٹھ اے زخمی پجے بہ تو کچوک امیل سی ہند وردی ہم تر جوگ هم تر سروت خبریں شہر تا وکڑند سن کی غوث لاس چنگا می پلمند ہا فر غوث چیوڑی ہر دای نوم د دا دستگیر غوث ہت سی ودمی د نوم د هر مرص پر مب پرحرکارو پر تدبیر غوس نازولی نازنین مرد د بغداد دی سر حلقو سر مرشد د هر زنجیر غوس سر سالار دی ګیلانی اعظم لقب په کومک د هر شاه او د فقیر غوس د فلک پر مخ چ جوړ کړي حشل و نشر ک پر و وای جوشه یو تکبیر غوس وقدمت د هر شیخ او ځکه اجازه پروم اسماني اديجه په امیر غاوث پایزاد د غوثیت دی وکامله مدد را کړی د هر خاورو حقر غوث بریالی به سره لمبا سکور او راسي کیاگیر کید نظر په اشتهگیر غوث عباس هدايات و نه اهلان ته عباس او لارشوونه و لنجان ته عباس استعداد چې د تهدید لور پوری نیو ورم حس انسانانو ته عباس د اصرارو پټول په لکه شې د اسرار او پټول په لکه شې غډې دلو بيدردان او تعبس چې ازړيوي له تاثیره مسخصوي ژغېدل د سامعان او تعبس د اخلاق په شوبه کې چې وسفر هوغو نه پوهان او تعبس چې خوې بدوره شوي ګردېدل ګله هوغو کجروان او تعبس په ځګه جبو ويل د لايمه د خوځې منی رندان او تعبس چې د دوو ورونو پاسوله خوشال شال نیوي لغاظ دغه مفسدان او او چې د خیر وینه شر ورتشکاریږي خیر دغه کجبینان او تعبس چې دړه سوزیش و جوړ او سره نیوي خینه خپل حمو تریبان او لا ازره سچ وژنې وشتوي لا ازره سچ وژنې وشتوي ته اتا دي هرسان او د دا ځان ډاډ او تسهلی په صبر خان د ځان س... دا ډاډ او تسهلی په صبر خان التیجا و منعمان او تعباس وکرم ته د غنی منتظر اوس امید خل وکنجسان او تعباس د دا امیسری تدریس د علم چارو د امیسری تدریس د علم چارو منطقي او حکیمان او پر چپور زاید امتحانیه په شنوسی چپور زاید امتحانیه په شنوسی زکول و تاليبانوت عباس در روح مرض ابراز سلح لپاره در روح مرض ابراز سلح لپاره و ظاهرة تببانوت عباس چريا او نو و تلپک شغراز بی دارنګ زهد الظاهدانو تا عباس دو عروض لقاپ لیر ای شعر قالل دو عروض لقاپ لیر ای شعر قالل و زخمانو شایرانو تا عباس جول میرا تطچو خبري شي رواني جول میرا تطچو خبر ترنو وبرې دنکو تره په خدمت <متحدث> کې ديږي پرموتعال خدای مسپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شایر وايي جوړ و میره تر پرسو خبري شایر وايي جوړ و